Безперечно, червона кров, що нуртує в жилах людини, в міфопоетичній традиції сприймалась як поєднання води і вогню. Коли тіло вмирає, кров захолодає. Отже, вода захолодає в тілі тому, що вогонь тепло виходить із нього, і тіло стає мертвим, як мертва вода до початку світу. Отже, вогонь це душа людська, що покидає тіло в момент смерті. Це також поширений погляд в народній філософії, міфології, фольклорі. Невипадково в одній із казок «Смерть стереже свічки, людські душі», котра догорить, та людина умерла. За християнськими уявленнями зорі, це також душі померлих людей, отже, Людина живе тільки завдяки єднанню в ній води і вогню. Можна собі уявити, яке важливе і життєво необхідне значення мали згадувані пісні та обряди для наших далеких пращурів. Чому сестра просить зарубати її в неділю рано? Бо саме неділя, перший день тижня, день світотворення, в неділю рано синє море заграло. Тобто сталося це першодиво. Рефрени «Ой, грай, море, радуйся, земле, вік от віку, Грай, море, грай, грай, коню, кінь, символ сонця». «Ой, рано, сонечко, зійшло, кохано!» Досить поширені в колядках. «Сині море грає, це і небо в момент, коли сходить сонце, Народжується ясен світ, новий день». Тож грай море звучить, як заклинання природи, любові, материнської сили і заклинання сонця, щоб воно сходило щодня, і заклинання світу, його утвердження, щоб був віку двіку. Оскільки весілля, як прообраз першу шлюбу, безпосередньо причетне до світотворення, то спокон віку воно відбувається в неділю. Стародавня світотворча символіка переповнює весільні пісні, пісні про кохання, балади, але вона трансформована, і брат або козак рятує дівчину, що тоне в синьому морі. Щою неділеньку рано, та й синіє, та й море грало, та Маруся, та й воду брала, а набравши, та й потопала, та й на братіка гукала. Рятуй, рятуй та, мій братіку, не дай мені та загинути в синє море та заплинути. Записано на Полтавщині. Це пізніші уявлення, в яких брат уже не одружується із сестрою, але сприяє її шлюбові і бере участь у весільному обряді. Розплітає косу сестрі, продає її молодому. Цікаво, що символіка розплітання коси. В обряді і в піснях, як і в давнину, означає втрату дівоцтва. Шлюб, а робиться це ненаречений, рідний брат, отже, це переконує, що весільний обряд має глибокі корені, є відтворенням перевісного шлюбу, що в давнину, можливо, шлюби відбувалися між кровними родичами, що елемент розплітання братом коси найдавніший, а й всі інші, додавались пізніше поки не витворився весь обряд. Зовсім іншого значення набули древні світотворчі символи в баладах та побутових піснях, в піснях про кохання. Тут чітко простежується мотив порятунку дівчини, яка тоне в синьому морі. Один каже «Синє море грає», другий каже «Дівчина втопає», третій каже «Конеченька збуду, а дівчину рятувати буду». Козак, що стрибає у воду і врятовує дівчину, після чого вона повинна з ним одружитися, нагадує вогонь, що вскочив у воду і дав їй нову животворчу силу. Іноді дівчина відмовляється одружитися з козаком, тоді вона гине, козак не рятує її. Отже, в цих піснях символіка досить прозора – врятувати дівку, одружити її. Дівка втонула, лишилась без пари. Ці балади ще перегукуються з веснянками, де біло Данчик або Зайчик